Aztán megnézzük, hogy mi fog történni. Na. Igen, akkor ugyanis már elkezdtem egy weboldalon dolgozni, ami, ami meghallgathatóak, meghallgathatóak lesznek a, a bibliórak. Tehát akkor apostolok cselekedeteiben vagyunk. Itt fejeztük be jó három hete, amikor voltam. Ugye? Azon boldogosztam, amikor jöttünk, jöttünk így idefelé, hogy az ember néha Néha ezekben a munkás napokban elveszti a célet. Aki keresztény is. Miért? Hogyan? csak Szeretnyelek beleteket ebből bátorítani, hogy, hogy azért jövünk össze a Isten igényét tanulmányozni. Azt mondja a 2. Timoteus 2.16. Azt hiszem, Isten igényen hasznos. Hasznos a tanításra, a feddésre, a tökéletesítésre. Hogy Isten szentje, tökéletes legyen, minden jó cselekedetre fölkészített. És azért örülök nagyon, hogy ma délután azt mondták, hogy igen, jövünk, jövünk felkészülni, hogy olvassuk az igényt, hogy megerősödjünk, hogy Isten szóljon, hogy Isten, Isten vezesse. És ez nem azt jelenti, hogy, hogy otthon neked egyedül nem tudsz szólni az Isten. De szokták mondani, hogy tudok egyedül is keresztény lenni. Igen, én ezt nem cáfolom, hogy tudsz egyedül keresztény lenni. De nagyon fontos, hogy mi illetkezett összejön imádni Isten, mert ez Isten akarata, ő így tervezte. A második, második dolog, amiért pedig össze kell jönnünk, azért mert vannak dolgok, amiben csak egymáson keresztül tudunk épülni. Van egy kedvenc keresztény, ilyen stand-up hogy mondják ezt, hogy mondod ezt magyarul? Ilyen viccmesélő valaki, de keresztény, és ő mondta, ő mondta egyszer, hogy, hogy én tökéletes keresztény vagyok egyébként, csak a többiek mindig összezavarnak. És igazán egy gyülekezet az, ahol jössz és ahol meglátod, hogy nem vagy tökéletes, de meglátod azt, hogy másik se tökéletes. És ahol, ahol tudunk egymás felé szolgálni, ahol tudunk egymás, egymásért imádkozni, ahol tudunk, tudunk egymásról, és tudunk fizikai dolgokban is segíteni. Jó, hogy összejött Isten népbe, mert Isten ott van közöttünk, amikor tud mi jövünk és tanulmányozzuk az igényt. Tehát a 13. részben leszünk ma, és megpróbáljuk, hogy meg ezt a részt be is fejezzük. És a 13. verstől fogom, a 13. Verset fogom olvasni. a Pál elindult az elbocsánat, elindult az első térítő út, azoknak, azok, azoknak mondom, akik nem voltak eddig velünk, így Pál útját elkezdik követni a Szentlélek. Ezt a történelem már úgy nevezi, hogy az első missziós út, amikor Pál elindul, ugye a Barnabással és a Márkkal, Jánossal, János Márkkal elindulnak együtt, hogy elvigyék a jó hírt tovább a világ szélső határáig. És olvasom a tizenharmadik. Elhajóznám pedig Páfusból, Pál és kísérői Pergába, Pánfiliának városában mennének. János azonban, ugye akinek a mellékneve Márk, úgy lehet itt ismerni, elvárván tőlük megtére Jeruzsálembe. És a hadájuk meg itt a pillanatra, mert ahogy, ahogy készültem el, Isten adott, adott ebbe az egyetlen egy versben egy kis. Egy kis üzenetet. Az igéből nem derül ki, de ha vizsgálod az, egészet, az egész Bibliát, akkor látod azt az Új Szövetségben, hogy, hogy ugye már visszatér Jeruzsálembe, ott hagyja a missziós csapatot, nem tudjuk, hogy miért, miért történik ez, mi történhetett, tudjuk már hogy egy fiatal ember volt, lehet, hogy az első nehézségek után megijedt, és ott hagyta őket. De amit erről az egész konfliktusról ismerünk a Bibliában, hogy Pál, a nagy Pálapostól borzasztóan berágott Márkra. Mérges volt. Azt, azt találod, hogy ők összevesztek. Annyira összevesztek ezen az egészen, barnabással, hogy a második térítő út, második missziós úton külön váltak. Mert nem egyezett a... A nézetünk. Barnabás szerette volna akkor is magában véde Márkot. Pál azt mondta, ha ez az ember megint jön, akkor én, bemegyek. én hogy, hogy Én számítottam rá, ott, ott volt velünk, és akkor csak írtam, hogy föladja. Ott hagyjuk. Tehát Pálnak ez egy ilyen botránkozás, botránkozást okozott. Összevesztek. Milyen érdekes ezt hallani, hogy a Bibliában van ilyen, hogy összevesztek emberek, nem? Mert mindenki azt hiszi, hogy ők a Szent Pál meg a Szent Barnabás, meg a Szent Márk és a, és a többiek. De Szentek ez igaz, mert Isten szentjei, de nem tökéletesek. És fontos, hogy, fontos, hogy ezt látjuk, lássuk. Hogy igen, ott volt egy konfliktus. Nem kell bocsánatok kérni semmiért. Épp erről beszéltem, hogy senki nem tökéletes, senki nem tud tökéletes lenni. Úgyhogy... Krisztan, meg van kedvelemben úszunk. <gül> Így van. Na, tehát akkor jött, jött ez a konfliktus. Mi, mi is az, amit szeretnék ebből e, kihozni, az az, hogy olyan könnyű volt itt elsőre, az első látásba megítélni. Én ezt már többször elmondtam, nekem ez a személyes tapasztalatom, hogy engem elsőre nem bírnak az emberek. Azért, mert hangos vagyok, kicsit, és úgy néznek rám, teljesen megértem őket hogy valami nincs rendben a gyerekkel, de ha aztán oda jönnek és megismernek, akkor, akkor meglátják azt, aki, aki belül vagyok, hogy én egy nagyon mély, nagyon kedve. Na mindegy, de nem, nem osztja mindenki ezt a véleményt, de, de megtörténik. De elsőre nagyon könnyű valakit megítélni egyetlen, egyetlen órából, vagy egyetlen ránézésből, vagy egyetlen kirohanásából. És hogyha párra ránéznénk ebbe a pillanatban, akkor azt mondtatták, hogy milyen, milyen keresztény pár. Nem? Hát hogy, hogy összeveszik? Hát miért nem bocsát meg? Miért nem hordozza el márkot? Tudod, én, én, ahogy pár leveleit olvasom, látom, őt, ő egy nagyon határozott fickó volt. Tehát őt, ő, ha azt mondta, hogy oda megy, akkor oda ment. Nem volt olyan, hogy ha valaki nem jött, akkor ő azt mondta, jó, hát akkor mennyi haza, én megyek. Tud, ő ez, ez a fajta ember hogy ilyen ember típus volt. És nem tudom, hogy miért lehetett ez a, ez a nagyon erős konfliktus, egyébként majd látni fogjuk ezt a dolgot meg később, nem ebben a részben. De ugye milyen, milyen könnyű elsőre ítélni, hogy azt mondják, hogy igen, ez a pár, ilyen, hát hogy lehet ez a, ez a dolog, és tudod miért szomorú, hogy, hogy a hogy, hogy manapság az egyházakban, a gyülekezetekben emberek elsőre ítélnek. És nagyon könnyű azt mondani, igen, ez nem is keresztény, mondott egy csúnya szót. Igen, ez nem, meg sincs térbe, vagy világi zene szól kocsidba. Nem keresztény szerint hallgat. És tőle, és akkor ez a nem ink bejöttél gyülekezetbe. Valmedőttél. Dormány cipőben. És már szívra kerülgeti őket. Érted? Hogy, hogy meg törvényeskednek, meg kialakítanak képet, hogy keresztény ilyen. És aztán utána rá, megpróbálják rájuk húzni. Nem sikerül. meg potrán hogy, hogy mondhatok ilyen, hogy viselkedhetik. De tudod mit? Egy valamit nagyon fontos, és ezt bele kell részül a fejünkbe, Istennel kapcsolatban, és Jézussal kapcsolatban, az, hogy mi nem szabad, hogy so, soha nem szabad, hogy a tökéletességével Mert Isten nem a tökéleteseknek az Istene. Azt mondta Jézus, én nem a nem az egészségesekért jöttem, én, én jöttem a tökéletlen, a betegyekére. És fontos, hogy ezt, ezt megértsük, hogy, hogy mi kegyelem által élünk, és kegyelem által járunk is. Nekünk mindig van, van kegyelem. A mi Istenünk, az kegyelmes. És tudod, lehet, hogy szélsőségesen fogsz tartani, de tényleg úgy van, hogy akkor Elbuksz, és akkor Isten mindig megbocsájt? Igen. Így van. De hát akkor hogy van ez az életedben? Úgy van, hogy éppen ezért, mert ő ennyire szeret engem. Én nem akarok elbukni. És törekszem, hogy ne bukjak el. De elbukom. És ha egy rossz napon van, akkor ne találkozzunk. <gül> Feleségem feleségemet meg lehet kérdezni. És lehet, hogy azt mondod, pásztor, lehet ilyen és még szörnyük is vagyok néha, érted? Hogy el se tudod képzelni, hogy milyen szörnyük vagyok néha, mert ott van a régi, a régi emberem, ami néha győz, sajnos. De tudod mit? azt mondani, hogy Isten kegyelmes, és Isten kegyelméből én növekszem, és már nem vagyok olyan, mint 18 évvel ezelőtt, amikor megtértem. Mert Istenben növeketem, de csak... Csak az ő kegyelme által. Tudod, Isten szeret minket a tökéletet, a tökéletlenségünk ellenére. Nem azért szeret minket, mert azt mondta, hogy fú, te ez a német jöni annyira jól csinálja, ezért benne kell, hogy legyen a csapatomban. Nem, ő lenézett rá, és azt mondta, ez a német jöni annyira béna, hogy benne kell, hogy legyen a csapatomban. Kegyelmet kaptunk, kegyelembe. Tudod, nem szabad, hogy egy tökéletességet kérdesünk, mert utána a saját csapdánkba fogunk belesni. Mert egy idő után rájössz, hogy nem vagy tökéletes, és elbuksz, és akkor ott állnak majd az emberek, és azt mondják, hogy de akkor te nem is vagy jó keresztény. Nem szabad. Soha nem beszélünk arról, hogy mi milyen jók vagyunk. Arról beszélünk, hogy Isten milyen jó velünk. A világnak nem arra van szüksége a körülötted lévő embereknek, hogy te hozzá nekik szabályokat. Hogy ha így felöltözöl és ezt csinálod, akkor gyere a gyülekezetükbe. Nem a világnak arra van szüksége, hogy megmutasd nekik, hogy te, mint elbukott ember, mégis élvezett Isten kegyelmét és az áldásait. De így van. Mert így működik, és csak így tudunk járni mert néha nem tudok Istennek felmutatni semmit, hogy uram, igen, elrontottam úgy volt, de látod ezt, hogy átkísérte hogy az utcán? Jó, akkor bejöhetek. Érted, hogy néha még ezt tudod felmutatni Istennek, hanem csak azt tudod mondani, mint, mint az a példázatban, amit Jézus mondott, az a, a vámszedő, hogy uram, irgalmaz nekem bűnösnek. És Jézus azt mondta, az ment haza megint az úrban. Nem, nem a, nem a farizorus, aki a mellét verve azt mondta, hogy nézd meg engem, is, örülök, hogy nem vagyok olyan, mint az. Tudod, hogy, hogy Isten, Isten kegyelmes velünk. És ez a fontos is. Látod, így helyére kerülnek a dolgok. Nem vagyunk tökéletesek. Nem szabad ezt hirdetni. Nem szabad másokkal törvényeskedni. Tudod, azt szoktam mondani, hogy messziről, a, a meg is cseresznye. Nagyon könnyen azt mondjuk valakire, hogy menj, menj közelebb hozzá. Lehet, hogy volt egy rossz napja, egy nehéz napja, és attól le még keresztény, elbukott. Meg Na, kárhoztassuk egymást, valaki van, aki minket eleget. Nem. Saci bajtás, nem alszik soha. hogy és is Ne lépjetek be. A súlyba. Tehát látod, Pál igenis ott aggasztó, hogy nagyon megharagudott. összevesztek. De aztán az idő meggyógyítja ezt, majd. Majd erről, ha odaérünk, fogok is beszélni, hogy igenis ott lehet, hogy elbukott már. De tudod mi? Nem, senki nem e, e, tökéletes. Azt szoktuk mondani, hogy átépítés alatt vagyunk. Ez nekem nagyon tetszik ez a, ez a, ez a mondat, hogy átépítés alatt vagyunk. Ugye nincs kedved piknirezni menni egy romos háznak a területére, mert ronda. Isten dolgozik rajta, ronda vagy. Én is ronda vagyok. Néha mondunk ronda dolgokat, csinálunk olyan dolgokat, amik, amik Istennek nem kedvesek, de tudod mi? Utána oda mehetünk, és azt mondjuk, uram, bocsásd meg. És azt mondja, oké, okay, gyere, én megtisztítlak, gyere, menjünk tovább. Így kell Istennel a Em, járni. Tudod, hogy a gyengeségeim ellenére is üdvözölni fogsz. És ne higgyél senkinek, aki azt mondja neked, hogy most elrottad, hogy elvesztetted az üdvözlőséget. Ha egyszer igen, mondta Istennek. Róma 8:32-től, hogy jegyzetelsz így fel, azt mondja, megőrüljön, hogy semmi nem választott el Isten Semmi. Ez, ez a tegyelem. Tudod, olyan sokakat hogy falhoz állít az evangélizációba a sátán ebből a dologkal, hogy olyan rossz vagy. De tudod, én már megtanulom azt mondani a sátánnak, hogy mondjál újat. Tudod, ebben ne állítson a falhoz, mert rossz vagy. Igen, és még leszel is. El is fogsz munkni sokszor, de kegyelemből járunk kegyelemből tudunk járni. És éppen ez a jó bizonyságén én annyira szoktam erre mutatni rá, hogy éppen az a jó bizonyság, hogy elbuktam, de igen, és akkor te is elbuksz, igen, de Isten szeret téged is. Kegyelemben, kegyelemben vagyunk. És tudod, így kell nézni egymásra is. Gyülekezetünkben. Na hát elég sok időt pazaroltam, nem pazaroltam, bosszor pazaroltam fontos volt, hogy lássuk, és hogy ha tudjuk ennek a dolognak a hátterét, akkor tudjunk jól ítélni, hogy, hogy kegyelemben, Isten kegyelmes vele, Isten kegyelem kegyel akar lenni veled ma. Isten meg akarja bocsátani ma a Oké, okay, uram, jó? <tos> Köszi. Tehát <tos> <Tár>, igaz is. <tos> Olvasom a 14. verset. Ők pedig Bergába továbbmenve eljutának Antiógiába, Pisidiának városába, és Bememérszónaknak a zsinagógába leülének. Ez az egész terület, hogyha ilyen biblia tanulmányzós vagy, akkor szemedben jöhet ez a Galácia, mert van galáciaiaknak írt levélés. Nem csak egy város volt Galácia, a területet hívták, az egész területet hívták Galáciának, és ugye ide küldi Pál azt a, azt a levelet, amit a Gallatákhoz írt levélnek is neveznek, és amit tudunk, ami itt történik, történik Pállal, érdekes, hogy éppen abban a levélben Pál arról ír, hogy, hogy erőtlenség közepette mentem ti hozzátok, Ugye erről a pillanatról ír, amit itt látunk, hogy okodamettek galáciába és mondja a levélben, hogy de ti olyanok voltatok, miért a szemeteket is odaadtátok volna nekem, és ez nem ilyen cuki kis dolog volt, hanem hanem ez az egyetlen utalásodtak alatt a hogy valószínűleg Pálit a maláriát, és azért Isten bezárta az ajtót arra, mert szerettek volna menni, és ezért kellett, kellett nekik menni e felé, erre a vidékre, mert, mert ott nem terjedt annyira a malária. Ezt ilyen történelmi feljegyzésekből kapirgáltam össze, hogy, hogy valószínűleg milyen érdekes, hogy Isten egy betegsége, használ, hogy ne arra menj, Pál, menjél erre, szólj ezekhez, ezekhez az emberekhez. Érdekes, hogy Isten hogyan, hogyan vezeti néha az embert, nem? És tudjátok, főleg ilyen pátípusú embereket, én nem tudom, hogy ti milyenek vagytok, de én, én nem, hát ez egy kicsit beképzeltség azt mondani, de olyan picit hasonlítok Pálhoz, mert ha leraknak, akkor arra megyek, nem állítasz meg, és ha nem jössz velem, megyek egyedül. Tehát én ilyen vagyok, és engem Isten nagyon sokszor úgy, úgy állít meg, mint várt. Hogy nagyon láthatod, hogy az egészségedre ment, akkor most már úgy fel a keden egy picit. Álljál meg, figyelj rá! Isten vezetése néha ez ilyen emberekről. Igazán, az ágyi, Isten meg fog, megradad, és le. Ja, mert majd utána elmesél. De hát Isten néha így. Mert sok ember úgy gondolkozik, hogy, hogy a betegség az nem jött Istentől. Hát Isten néha, sőt, pálnak az életében még fogjuk látni, hogy őt többször így állította meg, mert egyébként nem tudta volna. Érted? És én is tapasztaltam ezt. Tehát akkor mennek ezen az úton. Olvassuk tovább. 15, 16. vers bementek a zsinagógába és a törvénynek és a profétáknak felolvasása után küldének a zsinagógának előjárói ő hozzájuk mondván Atyafia, atyafiai, fiai férfiak a van valami intő beszéltetek a néphez szóljatok Pál ezért felkelvén és a kezével intve mondva Izraelnek fiai, és ti, kik félitek az Istent halljátok meg Csodálatos számomra Ugye nem csak zsidók vannak itt. Tehát ne úgy képzelje el egy zsinagógát, hogy ott mindig csak zsidók vannak. Megvan a zsinagógának a helye, ahova csak a zsidók mehetnek be. És volt egy része, ahova fel volt írva, képzeljétek el, hogy római ásatásokra előkerült a kőtemplomból. Ez volt egy tábla, hogy innentől, ha pogány vagy, akkor csak a saját felelősségedre mész tovább. Tehát megkövezték megköveszték őket, nem mehettek be közel de ott kívül állhattak és hallgathatták. Hát ezért van a, a szerecsen, szerecsen fölkomornyék is, azért ment, közben olvassa Ézsélyiást. hogyha emlékszel, az apostolok cselekedeteiben látunk egy ilyen pogányembert, aki ment a zsidók istenét e, imádni? Tehát itt azért mondja a férfiak, a zsidó mind a kettő csoporthoz szól pár e, és nagyon tetszik nekem ez a hozzáállásfában, amit látunk hogy ő nem bement a zsinagogába, és azt mondta, hogy na most akkor fogjátok be a szátokat, mert most én fogok beszélni, mert itt nálam van az igazság. Nagyon tetszett nekem, hogy ők bementek, és legyőztem. És ő várták, hogy mit fog csinálni Isten. Érted? Hogy egy pásztorom azt mondta, hogy, hogy mi ez, milyen jól, jól néz ki ez, hogy ő így előre megy Jézus. Elképzelt, hogy ott vannak a bejáratnál, és akar bemenni Pál. de ja, nem, Uram, először el aztán mutasd meg, hogy mit kell nekem csinálni. És aztán leülnek, és várták, hogy Isten mit csinál. Tudod, nem beramtottak ajtóstól, hanem, hanem nagyon tetszik ez egy nagyon szép kép ennek, hogy, hogy várták, hogy mi lesz. És el tudom képzelni, Pál ül és imádkozik. Uram, bárcsak adnál nekünk alkalmat, hogy szóljunk és jön, jön az üzenet. Gyertek, van valami üzenetetek? Álljátok föl, és mondjátok, és micsoda alkalom ez, amikor, amikor meg vagy invitálva. És ez az, ami, ami kell nekünk is a szívünkbe. Ferivel sokat beszéltünk erről, tegnap Ferivel, hogy megvárni is -e? Csak a kérem tudom, de egy idő után nem tudom így mutogatni, mert egyre törtben vagyok. Meg, ahogy várni Isten, előre engedni Isten abban, amit csinálunk. Sokan szaladnak, és csináljuk ezt, és csináljuk ezt, és csináljuk ezt, és elfárnak benne és, és keserűek, mert nem sikerül. De tudod, mi? Lépjél oda, ahol, ahol már ott van Jézusnak a lányalak, mert akkor ő már ott van. Nem kell megvárni, Még. hogy Jézus léci áld meg, amit kitaláltunk. Hanem Jézus ment előre, és azt mondja neki, na, akkor most az a zene. Ez fontos, fontos hogy meg, megtanulj a saját életedre is, hogy Uram, mi ez, mit szeretnél? Várj meg Istent, ülj le és várj meg Istent. És Pál szól hozzájuk, és egy kis zsidó történelmi átismétést fogunk itt most látni. 17-22. versik kövessétek lenni. Ennek a népnek, Izraelnek, Istenek kiválasztotta a mi atyáinkat, és a népet e, fölemelte, amikor Egyiptomnak földében jövevények valának, és onnét kihozza őket hatalmas karja által. És közel 40, esztendő, 40 esztendőnek idejéig tűrte az ő el, elkölcsöket a pusztában. És minek utána eltörölt hét népet a Kánán földén, azoknak. Azoknak, azokat a földeket és által elosztálnékik. És azután egy 450 esztendeig adott bírákat, mind Sámuel profétáig. Annak, annak utána pedig királyt kérének maguknak, ugye Izrael népe és adálnékik az Isten Sault a kisfiát. Van itt, kisnek hívnak? Akkor üzenem nekik, hogy bele vannak a Bibliákat. Oké. Okay. Benjamin nemzetségéből való férfiút 40 esztendei. És amikor őt elveté, támasztánék itt Dávidot királyul, kiről bizonságot is tőn, és mondta, találtam szívem szerint való férfiút Dávidot, a jesse fiát, ki minden akaratomat véghez viszi. Tehát látod, hogy Pál bemegy zsidókhoz, főleg zsidókhoz, és hoz egy egy átismétlés a hogy Figyeljetek, ugye ez volt, Isten, Isten, Isten ezt csinálta. Adott nektek bírákat a földre, akik által vezetett benneteket. Izraelnek nem volt királya. Izraelnek Isten volt a királya. De tudod, mit a világ legszomorúbb napja volt, amikor azt mondták, hogy nekünk nem kell Isten a király. Adj nekünk királyt, ami olyan, mint a többieknek. van. körülnéztek a, az országban, és látták, hogy a népeknek voltak királyai, mi is olyanok akarunk lenni, mint a világ. Wow, milyen rosszul hangzik ez egy keresztény szájából, vagy szívéből. Hogy igen, ez szomorú dolog volt, de Isten kegyelmes volt. Isten adta nekik, Saúl, ugye első földi királyuk volt, de hogyha tanulmányozod az igét, nem annyira fontos most, ő egy nagyon engedetlen király volt. Jó, kezd aztán kemény volt a szíve Isten felé. Nem akarta, nem akarta tenni, amit Isten mondott neki, és aztán azt találod, hogy, hogy Isten keres, és talál egy szíve szerint való férfiút, és ez Dávid, Izraelnek a második emberi királya, Dávid király, aki megint csak egy érdekes a mai üzenetünkkel kapcsolatban. Én beszéltem olyan is Isten kegyelmes És uh, tudod, hogy Dávidnak sokkal több, de ha hazamentek esetleg az első Samuel könyvébe, a föl is, és ha valakinek van bátorsága, akkor szedje össze. Kérdezzétek el, hogy Dávidnak sokkal több bűne van feljegyezve, a Bibliában, mint Saulnak. Ez nem azt jelenti, hogy Saul szent volt, de az biztos, hogy Dávid egy gyilkos volt. Mert az emberek nagyon sokszor azt mondják, hogy Isten az én bűneimet már nem tudja megbocsátani. mert ha te ismernél engem, akkor nem mondanál ilyet. Na hát akkor öltél már ember. Dávid És direkt azért, mert nem akarta, hogy visszajöjjön a háborúból a fickó, mert levette a feleségét. Az már ilyen nem? És Isten azt mondja, találtam magamnak szívem szerint való embert. És Dávid volt a szíve szerint való ember. De miért Dávid a szíve szerint való ember? Amikor a Zsoltáraiban azt látod, hogy állandóan elbukik, hogy hazudik hogy elrontja. És oltáraiban azt is látom, hogy ő amikor oda jut, hogy elrontja, ő ismerte Istennek a kegyelmét. És oda ment Isten elé, és szívből bocsánat, kért. Ő, ő megbánta, És Isten kegyelmes Isten. Látod már ott látni, hogy az igaz ember hitből él, ugye, ahogy a havakú könyvébe látjuk, hogy nem a cselekedetekből fog Isten előtt megigazolni. Mert ő olyan jó, hanem azért, mert oda megy, és ismeri Isten kegyelmét, és bocsánatot kér. Én nem tudom, hogy a te életedben mekkora bűnöket csináltál már, de Istennek a kegyelme az elég neked. Ő meg akar bocsátani. Érted? Ugye mindenható Isten azt mondja, hogy ne, ne pörögj már tovább magadat, gyere gyere én megbocsájtottam, gyere gyere hozzám, én akarok igen vezetni, kezednek meg akarok fogni, akarok neked adni az életednek. mert most nincsen és ez csak kegyelemből lehet és azt mondod, hogy unam, nem látod, hogy én milyen vagyok és azt mondja, de látom de szeretlek gyere, gyere be. Gyere fogad fogadd el fiamnak az áldozatát. És most ide fog jönni, jönni Pál, ugyanis Isten nem a, nem a külsőségekre néz. És ha jegyzetelsz, írt, fel az 1 sármúl 16 hetet. Mert ott elmondja Isten, hogy ő mire néz. Azt mondja, az ember azt nézi, amit lát. De Isten a szíved nézi. Tudod? Sokszor, amit látsz, Látsz, az egy bűnös bukott, Szíve, az a legnagyobb bűnömbe is szerti Istent. És szomorú. Szóval. Amikor elmetünk. És olyan jó, hogy Isten a szívednek nézzi. És azt mondja, hogy gyere rá a Gyere megbocsájtok. Isten meg tud bocsájtani Jézus vére elég a bűneidre. És tudod, csak kegyenlőt tud én azért imádkozom ott közben, hogy így a Szent is sem az a szíveteket Nem tudom jobban elmondani, hogy Isten ilyen béna vagyok. Nem tudom jobban elmondani, hogy Isten mennyire szerették el. Dávidot adta. Ő volt a szíve, szíve szerint való. 23. verset olvasom. Ennek magából támaszkodott Isten ígéret szerint Izraelnek szabadított Jézust. Búm! Átugor egy csomó évet és itt vagyunk. És ez a lényeg Jézus, Jézus Krisztus. Mert ő, ő fontos, rátér Jézusra, mert ő a te megváltó, az én megváltom. Ő az, aki meg tudja változtatni az életedet. Tudod, ez egy fontos dolog, hogy Jézus Krisztusnak az áldozakát elfogadta isten. Olyan sokszor hallom, épp aminak a voltam, eszkékén beteg volt, Voltunk orvosnál és az orvos az már tudja, hogy ilyen lelkipásztor vagyok, ugye? mert nekünk ez ilyen, hogy munkahelye, lelkipásztor, lelkipásztor, és onnantól kezdve lehet, hogy 800-an tartoznak a körzetében, de én ahogy belépek már, ezért még reménykedem, hogy nem lesz sokat beteg az Eszter, na mindegy, most meghívtam egy bibliórára, de a lényeg az, hogy, hogy a hogy, a, hogy az emberek úgy néznek el, hogy a kereszténységet nem szeretjük, mert kizárólagosnak tartja magát. Tudod, hogy mert a keresztények azt mondják, hogy mi vagyunk az egyetlen út. Jézus, nem a keresztények vagyunk, Jézus mondja. És mi mondjuk utána. János 14. részében találod, meg akarod nézni. Azt mondja, én vagyok az egyetlen. És tudod, ha megnézed örökbe, azt látod, hogy az nem, hogy én vagyok egy jó út a kizárólagos. Nincs más út rajtam kívül az atyához. És tudod, mondtam ennek a Dokinak is, hogy hát, gondolhatsz, amit akarsz, de tudod, Jézus, ő az egyetlen, aki mondja maga, én mindig ilyen negyed óráján plusz hotájánk vagyok a lányjal, kint várnak százam, én meg Istenről beszélek, de már a lány az már régen van fejtel. De mindenki, én de Tényleg így van, mindig aztán mondom, hogy doktor úr, akkor jöjjön, hogy jöjjön, az beszéljünk. De... De érted, ja, hogy mondtam neki, hogy, hogy az egyetlen, de nem, nem csak azért, mert ő ezt mondta, hanem tudod, mint minden minden indiai Mohamednek és egy többi tanítónak, akik azt mondják, hogy Jézus is jó, és ez is jó, megtalálod a csontjait. Jézus volt az egyetlen, aki bebizonyította, hogy amit mondott, az igaz. A sír, az ma is üres. És ott hiába keresik, meg láttam már filmet, hogy megtalálták a Az a csáncsottak, hogy mi lenne, mert így rögtön rajtuk, mert nem fogják. Mert ő most is ott van, be. Tudod, honnan tudom? Hát találkoztam van itt a szívemben. És ezt te nem veszed el tőlem ezt a biztonságot. Tudod, hogy Jézus él. Jézus él. Bizonyított, ő kírta, a sírból. Ő azt mondta, látjátok? Én megmondtam, hogy föld Itt vagyok. És akkor ezért, mert ő ezt megtette, minden, amit mondott, az úgy lesz. Ő az egyetlen út. Sátán megpróbálom mindenhova vinni. Ő tudod, én, én olyan, hogy én mindig úgy nézek el, hogy de jó levelem, hogy Isten adott egy utat hogy hozzámájtünk. Ha azt mondanám neked, figyelj, tudok egy útat Istenhez, most ott az ajtó, hármas ajtó, kinyílik, és ott van Isten. Melyiket mennél be? Jaj, nem akarok Istennek találkozni. Mert nem hiszem, hogy ezt mondanád. Ha azt mondom neked, hogy Jézus az egy út, és ő azt mondja, hogy kegyelmes vagyok valamit, gyere, gyere, csak fogad el az áldozatot. Én azt mondanám igen. Mert hogyha az igaz, amit mondott, akkor az nekem kell, hogy ő célt, <köhö> hogy ő gondoskodik, hogy ő természeti feletti módon ott van velünk. mi? békességre van szükséged, és azt Jézus tudja megadni nekem. Semmi más. Magadban nem találod meg, meg a minden tiszteletem a mindenféle kántáló embereké, de időpocsékolás. Mert Jézus az egyetlen út. És szeretem őket, bárkik is azok, de attól még Jézus az egyetlen út van. Amit mondott magával és áll elérjére Jézus. Ez fontos dolog. És ő meghalt a bűneidért. Mert valakinek ki kellett fizetni az árat. Azért azokért a bűnökért, amiket elkövettél. Bér kellett, hogy kiomtasson. És Jézus volt a tökéletes áldozat. Azt mondja hogy a zsidókhoz értelőben, az egyetlen áldozatával örökre szertéltetlen azokat, akik beméznek. És tudod, nekünk már nem kell hozni áldozatot. Mert ő hozta az áldozatot. Isten már nem kért tőle semmit, csak az, hogy a szíved. Én meg, Ez a fontos. Ez a fontos. És jó, hogy Pál ide, ide jut. Olvasom 24-től 27-ig, minek utána előbb János az ő eljövete előtt megtérésnek keresztségét prédikált a Izrael egész népének. És mikor be akar végezni János az ő tisztét, mondta, kinek gondoltok engem? És akkor a nép azt gondolta, hogy ő a messiás, nem én vagyok az, hanem én utánam jő, akinek nem vagyok méltó megoldani lábainak saruját. Agyám fiai férfiak, Ábrahám nemzetének fiai is, és kik, ti köztetek, félitek az Istent. Az üdvösségnek beszéde néktek küldetett. Mert, aki, mert akik lakoznak Jeruzsálemben, és azoknak fejei, mivel hogy őt fel nem ismerték, azaz Jézust, profétáknak szavait is, melyeket minden szombaton felolvasnak, ítéletükkel betöltötték. Pál az felhívja itt figyelmet ezekben a versekben arra, hogy Jézus jött el, minden szombaton felolvassátok a, a prófétákat, mégsem láttátok azt, hogy, hogy Jézus a messiás. És mit, tudjátok, hogy mi az érdekes? Hogy a, a zsidók iszonyodtak a szenvedő messiásnak a, a hallatán, hogy, hogy Jézus, hogy ugye a messiásnak szenvednie kell. Ők azt várták, hogy jön a messiás eltörvi a rómaiakat, és királyság lesz. őnekik a fejükben nem állt össze ez a kép, pedig minden szombaton felolvasták a messiási zsoltárokat. Mondhatnám 22. zsoltár, vagy Ézsaiás 52, Ézsaiás 53, ahol mind, mind ott találod, ha megnézed majd az igében a szenvedő messiást. Nem is tudom, hogy mit csináltak ezekkel a kijelentésekkel hogy a messiásnak szenvednie kell. De több mint egy, egy apró dolgot az nincs itt meg. Én egyet gondolok, hogy mit tehettek, amit néha én is teszek. Hogy igen, a Biblia itt van a kezemben, nekem van de én nem adom oda magam a Bibliának. mert ez különbség. Hogyan olvasod az ígéret? olvashatod évekig úgy, hogy csak azt hallod meg belőle, amit neked tetszik. De olvashatod úgy, hogy Uram, itt vagyok, vizsgáld meg a szívemet, és amit itt mondasz nekem, hogy meg akarom tenni. Különbség van, igaz? És Isten változtat, itt túl változtat. Ne legyünk olyanok, mint ezek a sitók, hogy minden szóvalban éven és éven keresztül éven és lesz, az igényt, de nem jutott el a szívük, Istennek az össze. Mert nem akarták meghallani. És tudod, mi lehet majd tűz? Isten akar hozzát szólni, akarod-e hallani? Isten szól, csak engedd, engedd meg. És két, e, azt hiszem, két nappal ezelőtt Isten megint csak megerősített abban a dologban, amit kaptam tőle, hogy szóval az engedelmességed örömet fog hozni életben. Bár föláll, azt mondja, itt olvassátok mindig, ez a lényeg. Jézus a lényeg. Ő fontos. 28-29. És bár semmi halára való okot nem találtak, kérjék Pilátustól, hogy ölettessék meg. És mikor mindazokat elvégezték, amik ő felől megirattak, a fáról levevén sírba helyezték. Beteljesedett minden, minden profécia ott van, amit fölolvasnak. És nézzétek meg, négy szíves, nem tudom, hogy ha még tudsz kérni egy tollat, írt föl ezeket a 22. es Zsoltárban is, meg a Évzseri esetveket őt vállunk. Egy az egyben kell Több száz évvel a megtörtént el, Jézusról beszélt. És nem engedték be a szívbe. 30. verset olvasom. De az Isten feltámasztotta őt, feltámasztá őt halottaiból. kihangsúlyozza már erősen Jézus. De miért? Azért, azért hangsúlyozom, hogy egy csomó olyan ember van, aki, aki nincsen, nincsen megtérve. Ezek az emberek még nem fogadták be a szívükbe Jézus. Tudod, és, ha, és nekünk is ez egy követendő példa. Ha szeretnél beszélni embereknek vinni az evangéliumot, akkor az evangéliumot víd. Nem vívek ezeknek víd. Tudod, sokszor Megpróbáljuk elad. eladni a tudod, hogy Nem biztos, hogy te vagy az, de én már láthatod. hogy fú, itt olyan jó, meg itt olyan jó zene van, meg itt olyan ilyen jó, meg olyan jó, hogy jöjj már egyszer -e megnézni, tudod. Hogy... És akkor próbáljuk így csalogatni az embereket. De, tudod, adok neked egy kihívást. Próbáld meg el legközelebb Jézusról beszélni ennek az embernek. Mert a gyülekezet mindegy. Én nem. Én nem nem tudom mindig ugyanazt a színvonalat hozni, érted? Lehet, hogy egyszer én állok és azt mondod, hogy hát ez borzasztó, volt, érted? De a gyülekezet az nem a kereszténység. Az egy hely, ahol dicsőítünk, és van, van Istentől vezetett igetanítás, és ahol Isten jelen van, hogy tudod, mint Jézus a végre? És tudod, mint legközelebb Jézushoz vinni. Nehéz róla beszélni, de ő a fontos. Nem a gyülekezet. Nem mi vagyunk a fontosak, mert mi csak bűnös emberek vagyunk. Hanem Jézus Krisztus. 31. Tülonsa, 38. Ég, jó? Ági, bírod még az ácsorgást, jó, van, mert szóljál, ha mely idő van, aztán fejezzem. <gül> És ő megjelent több napon, több napon át azoknak, akik együtt jöttek fele, vele Validából Jeruzsálembe, ki néki bizonsága érnék És mi hirdetjük néktek az atyáknak tett ígéretet, hogy azt az Isten betöltötte nékünk, az ő fiainak feltámasztván Jézust. Mint a második zsoltárban is megvan írva, én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Hogy pedig feltámasztotta őt a halottaiból úgy, hogy nem is fog többé az enyészetbe visszatérni. Azt így mondotta. Néktek adom Dávid biztos szent javait. Ezért mondja másutt is, nem engeded, hogy a te szented, Lásson. Pál itt egyébként zsoltárokat idéz, azokat a zsoltárokat idézi ezeknek a zsidóknak, amiket minden szombaton felolvasnak. Tehát ezért érdekes ez, és magyarázza, hogy Jézusra mutatnak ezek a, ezek a zsoltárok. Mert Dávid, minek utána saját idejében szolgált az Isten akaratának, elaludt, azaz meghalt. És helyeztették az ő atyaihoz, és a rothadást látott de akit Isten feltámasztott, az nem lát a Ezért legyen néktek tudtatokra, atyánfiai férfiak, hogy ez által hirdettetik néktek a bűnöknek bocsánata. Bűnbocsánat. Jézusban bűnbocsánat van. Jézusban nem egy újabb rendszer van, hanem Jézusban bűnbocsánat van. Miért, miért fontos az, hogy Isten megbocsátotta a bűneinket? Beszéltem már emberekkel, hogy akik azt hiszik, hogy nem bűnösök, mert ők olyan jók. Tudod, hogy. hogy nem tudom. De, de mi nap beszéltünk vécével, már jó volt. És meg azt hogy és mi van azokkal az emberekkel, akik így nem is olyan rosszak, hanem hát csak úgy élik az életüket. És ez is egy jó kérdés, nem? Mert mindig csak arra beszélünk, hogy Isten megmenti a nagyon mélyen levőket. De mi van, mi van azokkal az emberek? úgy az életet. Nem cserök semmi nagy dolgot, nem kábítószeretek. Mivel ezekkel? Tudod, Isten azoknak is meg akar bocsátani, mert ők is bűnösök. Isten személyben bűnös vagy, ha nem fogadod el Jézusnak a, a, a kereszt halálát, az áldozatát. Mert tudod, hogyha hozzám a tíz parancsolatot, és elkezdenünk sorolni, tudod, ne lopj! Dobtál valaha? Akár egy programot? Vagy egy, egy MP3 fájt az internetről? Vagy, vagy egy csokit e, a boltból? Vagy anyukától egy 5 forintos? Dobtál már? Akkor te méltó vagy. Isten szerint. Azt se csináltad vissza. Akkor te miért Krisztam Nem, mert megyek tovább. Hogy Akkor te méltó vagy az ítéletben Isten szemében. Képzelj el! Vagy a másik, hogy, hogy, hogy, hogy öltél már embert, azt mondod, nem. De akkor lépjünk egyet Jézus értelmezésére, aki azt mondja, hogy én meg azt mondom nektek, hogy ha te csak haragszol, akkor ezt kérdezem, te haragudtál már valamit? Hogy akkor miért méltó vagy arra, hogy elügyítél? Bűnös vagy Isten szemében. Nem ütöd meg a mércét, amivel azt mondhatnád, hogy Uram, mert hát én olyan jó vagyok, nem csináltam semmi rosszat. Nem, hogyha te ezt tetted, akkor Isten szemében, mert miért vagy a halál, Tehát ha te nem fogadod el Jézus áldozatát, és ma meghalsz, akkor poporba ho fogsz menni. Ez félelmetes, nem? De jó, hogy nem oda megyek. Érted? De, de Isten azt mondja, hogy én láttam, hogy ez a nép ez nem tökéletes. Isten látja, hogy nem tudsz tökéletes lenni. Isten látja, hogy nem tudsz egy olyan jó áldozatot hozni, ami elég lenne neki. Érted? Nem tudsz. Nem tudjuk betölteni azt, amit ő kér. Ezért azt mondja, elküldöm a fiamat, mert ő majd betölti. Jézus egész életével egyetlen egy se követett el. És a végén ő halt meg, értünk. A tökéletes... Meghalt értünk, és Isten ránézett az áldozatára, és azt mondta, ezt elfogadom. És az ő áldozata miatt nekünk megmaradtság van. Én úgy állok Isten előtt, mintha soha életemben nem követtem volna el egyetlen bűnt sem. Mert ő úgy döntött, hogy ő nem néz többé a büleimre, mert Jézus kifizette az árat a múlt egy fogok állni előtte az utolsó napon, és azt mondja, gyere be, ezért örökökbe, Mert ő megbocsátotta a Értitek? Isten így tudta megbocsátani a bűneiket. És ez az, amire szüksége van egy embernek. Szüksége van neked is a bűnbocsánatra. Szüksége van a nagyon rossz embernek is a bűnbocsánatra, meg annak, aki csak úgy éli az életét. Szüksége van a bűnbocsánatra, hogy megmeneküljön a ez megalázó, oda menni Istened, és azt mondom, hogy igen, bűnös vagyok tényleg, akkor tényleg. És uram, bocsáss meg. oda odaadom a szívemet, ő megnyitja a kaput. Akarsz Istennel járni? Akkor hívj, ma téged az ő kegyenlében. Additok meg egy pár percet, jó? Oké, nem fogunk, akkor végig menni, látom De csak még egy dolgot muszáj 39. vers. És mindenekből, amikből a Mózes törvény által meg nem igazíthatatok, tatt, ezáltal mindenki, aki hisz, meg igazol. És itt, itt fogom befejezni, hogy nem legyen nagyon hosszú az óra, és legyen időnk közösségre is. Itt egy nagyon fontos dolgot mond Pál? Pál. Szóval a zsidóknak nagyon fontosak voltak a cselekedetek. Mi ezt csináltuk Istenért. Ilyen áldozatokat hoztunk Istenért. Mi így öltözünk Istenért. Mi egy szúnyogot nem nyelünk le Isten miatt. Mi mindenre figyelünk. Mi megmosuk a kezünket. Mi neveszünk disznóhús szegények. Érted? Mert Isten, Isten, Isten miatt. Érted? És a cselekedetek nagyon fontosak voltak. És ez egy nagyon komoly téma, amit ide pálholsz. Azt mondja ez nem, nem kell Istennek a gizsálló területeitek. Nincs szükség rá. Mózes törvényéből nem fogtok tudni megigazolni. Hiába teszitek ezeket a dolgokat. Az a rendszer az azért volt kitalálva nektek, hogy Krisztusra vezérelő mester legyen. Hogy meglássátok, hogy nem tudtok elég áldozatot hozni, hogy, hogy megfeleljetek a mércének. Hogy elvigyen benneteket oda, hogy szükségünk van egy megváltóra, aki helyettünk ezt megcsinálja. Mert egyszerűen nem tudjuk. Nem. És, és tudod mit? Ma is vannak emberek sajnos, akik azt gondolják, hogy az ő cselekedeteik miatt meg fogja őket tartani Isten. Hogy azért mert adakozom az árváknak. Mert segítek itt, meg segítek ott, és majd én ott ezt lopogtatom Istennek. Nem, egyszerűen nem ér semmit a cselekedeteid, hogyha szévedben megy gyilkolsz. Ha nincs, nincs egy megalázás, hogy Uram, hogy has, és nem fogadod el Jézus áldozatát, nem fogsz megidazulni. És tudod mit, de nem kell ebben próbálkozni. Válasz mondja, nem tudtátok megcsinálni, Isten látta ezt, hogy milyenek vagytok, elküldt a fiát, itt a megoldás. Gyerünk! És tapasztalhatjátok Istent. az ígéret nektek van adva, veletek fog járni, Isten közöttetek lesz. Itt a nagy meghívás. És tudod mit, én nem tudom, hogy te, te neked mi a, mi a szíved, de úgy érzem, hogy ezt el kell mondanom, hogy Cselekedetei nem tartanak meg Istenet. Az sem tart meg, hogyha te gyülekezetbe jársz. Nem fog megtartani. Nem azért tart meg Isten, mert Ja, Ferit láttam mindig a harmadik sorban, akkor jöhet. A ferér nem azért lesz megtartva. Azért meg hisz, mert a hozott egy döntést a szívébe, hogy ő odaadja az életét Jézusnak. És ez. Ez a döntés hozta belőle ki azt, hogy ő gyülekezett el. Tudod, sok ember azt hiszi, hogy azért, mert elmegy karácsony kor, szilveszterkor, hogy templomban, rendben van Istennel. Én ismerek olyanokat, akik minden vasárnap azért mennek a templomba, hogy gyógyjanak, és, és azt hiszik, hogy ebből megfizették a heti gonosságaikat. De nem. Ott fognak állni az utolsó napon, és azt mondják Jézusnak, hogy uram, uram, hát nem a televedbe ültem az első sorba, nem a televedbe adakoztam, nem a te... és azt mondja Jézus, nem is ismerjük egymást, az egy szomorú nap lesz. De tudod, mit? azért adatott ez a mai nap, hogy ne legyen az a nap szomorú. És Isten téged hív. Kell, hogy igent mondj. Azért, hogy megmenekülj. Kell, hogy igent mondj. Azért, hogy legyen vezetője az életednek. Kell, hogy igent mondj azért, hogy legyen gyógyítója a lelkednek. És kell, hogy igent mondj azért, hogy békesség egyik legyen az életedben tényleg. Mert ez nem az Mindenki a békességet keresi. Ha azt keresed, mondj igent de tudod, ha keresztény vagy itt, én azt tapasztaltam sem hogy fejezetet hogy annyit harcoltam Isten ellen az ő akaratára, Hallottam az ő hangját, láttam az ő igényébe, hogy mit mond nekem, hogy mit kéne csinálnom. És Isten azt mondta, hogy tudod, hogy az engedelmességben örökköd lesz. És én igen, Olyat, amit nem tudok elmondani. Mert nem elvilágít. Ne És ez amél bátorítanál a bátorítaná benneteket ma. Isten az ő kegyelmével jön hozzád, akár hívő vagy, akár nem. Isten megbocsájtott neked. Isten megfizette az árat. Jézus vére elég volt. Nem tudsz olyan nagyot tenni, amivel híresnél az ő szeretnél, annyira szeretnél. Akkor, akkor gyere oda hozzá! És tudod, hogyha. Ő a te nagy szerelmed Jézus, mert nem akar neked rosszat, ha őt évet hív valaminek. Ő azért teszem el szeret és békességet a örömet akar hozni te meg. Mondjatok igent ma, bármi is az, amire Isten hív, és öröm, öröm jön, és világkozni fogunk jól? És hogyha te itt vagy és nem ismered, Bejünk, hogy becsukjuk a szemünket, mert nem azért nyarodunk. Azért szoktuk becsukni keresztények a szemünket, mert akkor nem zavar semmi más. De amíg ezt, ezt fogjuk tenni, én téged így kihívni. Csak föl, föltenni ezt a kérdést neked, hogy, hogy Isten kihív téged? Na, és nem kell hangosan válaszol. De de el tudom képzelni, hogy hív, és azért jöttél a ide. Akkor, akkor mondj igen, hogy békesség jöjjön az életedbe. Fogok mondani egy imát, és nagyon egyszerű ima is, de nincs messze tőlünk egy imára van tőlünk. Isten nincs messze tőlünk. És, és én szeretnélek kérni arra, hogy így alázd meg a szívedet az Úr előtt. És, és mondd el neki, hogy szükséged van rá. Mondd el neki, hogy szükségem van a békességedre, szükségem van a kegyelmedre, szükségem van, hogy végre legyen egy vezetője az életemnek. Szükségem van rá, hogy célja legyen ennek az egésznek. Mondd el neki így magadban, mondd el az Úrnak is, Isten mit van most, és figyelj téged. Csak kiállts az úrhoz. És elmondok egy imád, és hívd már És biztos lehet benne, hogy ma Isten találkozik veled a szívedben. Legyél bátor ma, és nyisd be azon az ajtón, ami mögött Isten van. Az egyetlen út Jézus. Csak mondd mond utána magadba ezt az évvel.